А ще Берта Соломонівна – Кац. І сім'я Альперовичів – теж євреї. Дядько Промакашка – не знаю, хто він за національністю. Здається, він її не має. Справжній інтернаціонал. Хоч за національністю я вірменин, але моя сім'я не живе у Вірменії. Я не знаю вірменської мови, а мої батьки пам'ятають лише окремі слова. Мій батько виріс у Львові, на Вірменській вулиці. Отже, він – вірменський поляк, або ж польський вірменин. Якось я почув від свого дідуся одну легенду. Думаю, що вона якраз про дружбу різних народів. Про те, що представники різних народів шукають одне в одного те, чого їм бракує. Ось ця легенда. Вірмени – один із найдавніших народів світу. Навіть у найпершій книзі людства Біблії йдеться про гору Арарат. На ній жив мудрий народ. Якось Бог сказав, «Вірмени, ви живете на горі Арарат, подивіться в долину. Там живуть нерозумні народи. Одні сіють пшеницю і їдять лише її, а інші розводять худобу, і їдять тільки м'ясо. І ненавидять вони одне одного. Землероби називають скотарів кровопивцями, А ті їх гноярами. І немає миру поміж ними. І вбивають вони одне одного. І немає тій війні кінця краю. Ідіть, вірмени, вниз і помиліть їх. Зібралися вермени і пішли, як наказав їм Бог. Приходять вермени до землеробів і кажуть, позичте нам зерна, а ми віддамо вам борг теплою шкірою. Тоді приходять до скотарів і кажуть, скуштуйте цього запашного хліба, це і їжа, і ліки водночас. Міняймося, хліб на шкіру вбитої худоби. З тих часів і ходить торговий народ вірмени по світу, будує міста і мирить через торгівлю землеробів і скотарів. Ми всі в нашому домі, в нашому дворі дуже дружні. Ну, щоправда, трапляються сварки на кухні між жінками, особливо за кошер-некошер. Тоді звучать неінтернаціональні слова – «Ідіть ви з вашими єврейськими штучками, знаєте куди? Або русські галадранці, або хохли салоїди!» І тоді приходить дядько Федя Соболєв і командним голосом кричить «Стой! Смірно! На перший другий раз читайся!» А якщо немає дядька Феді, то знизу прибігає п'яний промокашка і розмахуючи селянським ціпом, яким він... Обороняється від хлопчисьок на базарі, коли просить милостиню. Починає репетувати. «Ви заткнетеся чи ні?» «Я больний, контужений. Мені не можна нервнічать. А от діти між собою ніколи не сваряться. Ми як одна сім'я. Мій брат Рафік, Галя Кац, Сашка Соболєв і його сестра Лєнка. Ромка Альперович, Світка Шостак. Ми разом ходимо до школи, робимо уроки, гуляємо, бешкетуємо. А взагалі, навіщо вона нам, ота національність? От, приміром, коли я виросту і одружуся з Галею Кац, то ким буде за національністю наша дитина? Я думаю, на той час уже не буде національностей, а буде просто великий і могутній радянський народ. Під твором червоним чорнилом» було каліграфічним учительським почерком виведено «Два». І дописано «Скільки тобі втовкмачувати в твою дурну голову? Бога немає!» Записка написана красивим учительським почерком. «Шановні батьки, звертаюся до вас у письмовій формі оскільки ви вже вдруге не з'являєтеся на батьківські збори. Ваш син, Рубен Варданян, останнім часом має дуже погану поведінку. Він систематично прогулює уроки, грубіянить учителям, здійснює якісь афери. Я розумію, що в нього зараз перехідний вік. Однак треба на нього якось впливати». Учительський колектив з ним не справляється. Ось, наприклад, у нас минулого тижня відбувалося соціалістичне змагання між класами. Хто здасть найбільше макулатури? Рубен підбурив однокласників на те, щоб продавати макулатуру іншим класам. Ми посіли останнє місце по школі. Зате він з кількома своїми дружками заробили на цій афері, за неповними даними, близько 25 карбованців. Тепер ви розумієте, що ми просто не маємо права прийняти його в комсомол.